Але щоб він навернувся і живим був. Я знаю, що ця хвороба, яку я терплю, це кара за мої гріхи та беззаконня. Знаю, що ділами своїми я заслужив найтяжчої кари. Молитва була довга і місцями не зовсім зрозуміла, однак Андрій мовчки прочитав усю її до кінця, а вголос промовив тільки одне слово. Амінь і перегодом знову повторив. «Амінь!» І підвів очі Насяньку. «А, щось дуже швидко ти пробіг! Читай, читай до кінця, і вчитуйся, і проймайся Божим словом!» Настирливо дзьобовючи пальчиком у бік Андрія, загородилася невідступна Сянька від його можливих слів, хоч бажання говорити з нею на цю тему в ньому так і не прокинулося. Склавши папірця, Андрій простягнув його сянці з одним сухим словом. На! Ні-ні, ти залишай у себе. Це я принесла навмисне тобі. Дякую за піклування, але використай його десь у гострішій нужді. Мене таким уже не проб'єш. Ова, який мудрагель знайшовся, крутнула сянька головою. Не таких, як ти, пробувають ці слова. І не з такими головами, як у тебе, вірять у ці ліки. І вони допомагають, зціляють, піднімають на ноги, бо це чудодійні Божі. Ліки. Але силу свою святу вони воляють лише тим, хто щиро повірить у них. Ти приборкай у собі гординю і покірно вчитайся всім серцем, вдумайся, не раз вчитайся. Вона подала назад того аркушика з молитвою, проте Андрій одвів її руку. І це тобі, Олександру, хочеться? Не бійся, як самі припекло, то чомусь не дуже ревно вчитувалися в Божій молитви, а прожогом опинилися вже у власній лікарні. Незлісно і нехотя захищався Андрій, чим лише підштрикнув Сяньку до нападу. А, як подивлюся я на тебе, то своєю головою ти багато тямиш. Не вчитувалась, кажеш, та без Божої волі на те і без моєї молитви «Жоден доктор не не поміг би мені!» І сянчені повчання, страхання, вмовляння загрозливо посунули на Андрія. Ні кінця їм не було, ні краю. І хто знає, коли й де вони зупинилися б, якби не тривожне шамотання, що несподівано донеслося з надвору. На подвір'ї застережливо киркнув півень, закуткудакали кури і злякано заверещав сірко як врізаний. Його пронизливе «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» різко ляснула і, віддаляючись, полетіло десь у бік садка. «Що це там?» встиг подумати Андрій, і за сірковим гвалтом на хату накотилася швидка хода чиїхось кроків. Розступилися одні за одним усі двері, і серед кухні, наче вродився, міцно став Максим Муц. А ще попереду нього – Глухим бубоном котилися навальні, які тупить його ніг слова. І навіщо бото харч ним переводити? Я до хвіртки, а він здохбите йому і вухом собі не веде. Я на нього тупий гір, а він до мене лащиться. Я на нього гав, а він гицля ж на тебе нема, хвоста підгарбав, як чкурнуто й каменюка не догнала. Та хіба ж це пес собачий? Навіщо ви його тримаєте в обісті? щоб гості об нього біля порога ноги витирали. То він же ж тікає. «Та, він у мене, як і я, пенсіонер», – боронив господар сірка від несподіваної напасті. «Давно вже дочка напитує заміну йому, хоче породистого, але нині легше корову купити, ніж породисте цуценя напитати». «А На в мене, дядько Андрію, таке цуценя є. Вже тепер нікого до хати чужого не пускає, а виросте...» Краще осторожа не знайти. А що вже породисте і не розказати? Мати його така знаменита сучка, що до неї в чергу записується, щоб узяти від неї цуценя. Хочете таке, матимете? Я обіцяю вам. Максим Муц говорив тільки до Андрія. Але втрапив при цьому зорієнтуватися, що в кухні народу вже повно і вільного стільця нема. Крізь причинені двері нагледів Приніс його собі і поставив недалечко біля сяньки. Зачепивши її ненароком, відразу ж галантно вибачився. «Пардонт, о пардонт, мадаме!» Він обережно приставив до ніжки стільця, такого завбільшки як рептух чорного портфеля. і тоді вже звернувся до всіх, притишено і навіть трохи ніби незадоволено. Здрастуйте. «Ого, народу скільки! Дзвонар тут!» Коменар і Дякова панна всі в зборі. Симпозіум, колоквіум чи, може, випивон на найвищому рівні, то приймайте і мене. І дзвонар, і коменар, і Дякова панна мовчали. Максим зняв з голови капелюха в дірочку, як решето, витер його зсередини хусточкою, витер чоло і неквапно поялозив по змокрілій лисині. Лисину він мав розкішну. Здавалося, що на голові в нього ніби хтось розстелив намащеного олією пухкого пшеничного налисника, а перемичка ріденьких, руденьких ще й кучерявих волосинок, що бігла на зашийку від вуха до вуха,